O dia 10 de março na história, 1876. O inventor, Alexander Graham Bell, fez sua primeira transmissão telefônica bem-sucedida. Ele ligou para sua assistência e disse, senhor Watts, vem aqui, eu preciso do senhor. 1880. Foi fundado o Corpo de Bombeiros de São Paulo. 1938 houve uma tentativa de golpe militar no Rio de Janeiro por parte dos integralistas pertencentes ao movimento político brasileiro de extrema-direita que era orientado pelo fascismo. 1945 Os americanos atacaram Tóquio com 300 bombardeiros e bombas incendiárias, matando 100 mil civis. 1959 Um levante de tibetanos contra a ocupação chinesa comunista no país fracassou e levou o líder da Lai Lama ao exílio. 1980. O calouro Carlos Alberto de Souza, da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, morreu em decorrência dos ferimentos causados pelos trotes de início das aulas. Estes são os fatos que fizeram o dia 10 de março entrar para a história. Tem um todos um bom dia.